Твій друг – рідна душа. Жди його в іншій подобі. Ти обнімеш його, обнімаючи іншого коханого. Ти побачиш його, милуючись небом чи хмарою. Ти втішиш його, втішаючи того, хто тужить або страждає. Карма прихильна до тебе. Перед тобою воїстинно божественний шлях. Прийми його. Що таке карма? Ваш фатум? Закон діяння і нагороди, прагнення і кари. Розкажи мені, володарю, про ваші ідеї, уявлення. Я змалку прагнула знання про світ. Я хотіла вивчити філософію, математику, бажала лікувати людей і вести їх до неба. Ти матимеш все, чого хоче твоя душа, хоч це й тяжкий шлях. Шлях жнана йоги, шлях розкриття таємниць небесних девів. Примітка Жнана Йога, знання. Мій гуру, мудрий вчитель Нарен, буде вчити тебе в дорозі і там, в моїх володіннях. Я не хочу нічого нав'язувати тобі, Патідева. Я розумію, удари долі жорстокі, їх нелегко перенести. Віддаляється рідна земля, наближається невідоме. Ти повинна не лише пізнати невідоме, а й полюбити його. Ми приймаємо лише те, що полюбимо. Молитиму богів, щоб ти полюбила мою Аріаварту, наші гори, наших людей, нашу древню мудрість. Відкрий серце і душу. Нерен віллє в чашу того розуміння Амріту безсмертних вед. Караван поволі просувається через гори і піски, повзбуйні зелені оазиси і пишні міста – Берегами річок і крутими обривистими стежичками над прірвами. Все далі Європа, Еллада, все ближче гарячий схід. Єпаті, здається, наче вона заглиблюється у якийсь недосліджений лабіринт з тисячами ходів, завулків, печер. У кожному повороті, у кожному переході щось невідоме, неждане. А що в центрі лабіринту? Чи не мінотавр? Чи не страшна химера з людським тілом і головою бика? Страшний стихійний дракон, який поїдає живу кров від душу шукача? Тесей вийшов з лабіринту, тримаючись за нитку Аріадни. За що триматися їй? Гіпатії, як вернутися на волю з плутанини життя і духу. Плавно похитуються верблюди, Велично несуть свої сильні горді тіла кораблі до обрію. У такт тієї ходи приємно дрімати, думати, слухати оповіді гуру нарена про страшні таємничі бої богів, протворення світів про невидимі сфери. Старий індус, задягнений в просто в жовто-гарячу накидку, задумливо дивиться в простір, спостерігає одному йому видимі події давно минулого. Це обличчя гуру зросло буйною бородою, Понад тим волосяним хаосом блищать великі пронизливі очі, І в них пробігають тіні небесних містерій. Їбаті уважно стежать за життям богоподібного рами, Хвилюються за долю коханої сіти, Прагне за могутніми арміями, Які йдуть визволяти полонену любов Від рук жадібного і нечесного равани, Царя демонів, Радіє великій перемозі і тужить через нерозумність героя, який так нікчемно поземному підозрює кохану у зраді. Розуміє дівчина, що в древніх сказаннях про богів та героїв закладено зерна великих символів, що в епосі про небесні події приховано таємничий зміст селенських містерій, які відбуваються і в душі людини, і в нескінченному світі природи. Багато символів схожі на ідеї елінських міфів, а особливо перекази про битви вогняних кумарів і воїнства Брами. Кумар, який не скоряється богам, це ж титани, сини вільних стихій, а слуги Брами – олімпійські боги-кроніди. Чому такі дивні узгодження в різних культур, що виникли на протилежних кінцях світу? Де спільний корінь? А нарен, спочивши, трохи прокидається від задуми і, дивлячись в захоплене личко гіпатії, веде далі неквапну бесіду. Два закони ти повинна затямити паті Дева.